السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربور العالمین و رحمتہ باب الاسرائی بالجنازہ باب نے فبیان دے کی چھ جنازہ وزر ضروری ہے اصل خبر دادا چکلے و مسلمان مومن یا العیاض بالله یو غیر مسلمہ و فادشی نو بس داغ پخخولو کی تلوار پکارا اواغی کی دیر وقت ورکول نزی پکارا بس کوچه قبر تیار شو کفن تیار شو نو اد نور رسومات و دا پارا دا غی سارول ناروا لکه باز وقات کدا وی چې رشتہ دار نشتاوار چې غرور سیګی نو د دا رشتہ دارو درا رسیدو دا پارا چې کله قبر تیار دے د مړی سارول ناروا د دیر پار شوار کډر شیخ علت را جمشی او دی دیر پار پک پا یوګد وقت ورکوم چې د اور لري لري نخلک پلان وقت خرارسي ده نشي دا د شريعت نه خلاف ده دا رنگ کله ميت اغلا شوړ نو پکلا ر کلا ورو کوم چون کی تاخير رازي نو د شريعت حکمدار شوړو کوم تلوار کړه ور د مړی مخ قتل دا درشتي په دغه مردا چې بعضی علاقو کې دا رواي شي چې جنازو شي نو د جنازي پسې د مړی د مخ کته رواجه دون کی پدی کی تاخير په دفن کې راضي شه نو د دی و جنا د دفن د تاخير د وجناد دا نارواله هم ها سو قتل غاړي د ميت نو پکار دای شغل غسل ور کړې شي او لا قبر تیار نه نه سو کې ګوري ودي ګوري مړې لکه الله حبيب صلی الله علیه وسلم دی ترتیب سره مړی کتلې دی خلکړي دی بازه نو هرغه شه چې اګد مړی په دفن کولو کې تاخير راوړي نو بشریت کیا غمنانے ابو الرحم اللہ و الرسول موتا سبانه دې زیات مہروباله دې کله شمره دفن شي نا غمره چې مومن دې نو الرحم اللہ رحمت تو رسي دا د عمر مرشد کلاو نه کول منزونه او روزي او تکلیفونه تیرول خو دې دا پاره تیرول چې دې خپل جرتو رسي او هغه خلق هم فارام شي او دا هغه تکلیف او غم نیم ختم شي با یوهن کې کومړبان شپې کوي ټول خلق ورت شو ګری کوي ناس وي مړ شي کله ورشو نو که د شپې داو دفن ممکن نو د شپې دفن مکروه دره باب الاسرائیل جنازه باب د بیان د جلدی کولو کې په جنازه باندې حکم د الله او رسول صلی الله علیه وسلم چاو مانو لو اجر وميلاوي شي او که سره سره د دې نه چې اسلام داوي کوي د شریعت په حکم عمل نکوي نورځ د قیامت د پښتني زه عن ابي هريره رضي الله عنه تابو هريره رضي الله عنه نے روایت ہے عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فرمائے دی اسرعوا تاسو تلوار کوي پهړو د جنازې کې دیو چې نه مونږ فقهاو لپاره وایمړي بچي زې سرودي او داسې تیزی بری چټو پلوای د جنازې کې چې بازي د اوي بازي आवाज والے او فزور خلق او زالم توجی کوي چې زم راغله ناغه پکيو پکیو ازو دي پکلارکلارزای پکلارکلارزای دا د شریعت نه خلاف شه مسلم شریف کې حدیث راغله چې جن خلق او میت ورو پکلارکلارزای صحابي په اس راغله او کوڑے دخل کو په سوي چتا کوي تاسو پکلارکلارزای سنت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې مړې بعد چاخه چا وړي او ټوفو نه بنه اسرعوا بالجنازه جلدیو کای د جنازه پهوروکه فانت کو صالحه تک کچریو دا جنازه وال میت نیک فخيرن تقدمونها نو دا خیر طرف ته تاسو روان دی کوي د لرا فخيرن دا اخر دی تقدمونها اله چلو روان کوي تاسو د خیر طرف دې خوشالو تږي جنت وئن تکو سو او کدی د دین علاوه د دی نیک نده فشرر لذا هو یو شر ده تزوعون هاچ کی دیتاس ور قابقم د سټډونا نو یو شر شی هغه سره وی جزر مې دو ګینو غرزوله د دو, دو حالتونو نه الله حدی فرمای خالی نه متفقن علیه دیبان امام بخاری امام مسلم رحم الله اتفق ده او فی روایت یو روایت د مسلم شریف کې دام دی فخير تقدمون له عليه نداء خير نه چتا سلوان دی کوي دل را اغیتا وا نبی سيدن الخدري دا ابو سيد الخدري رضی الله عنه روایت ته دې فرمایي کان نبی صلى الله عليه وسلم یقول او نبی عليه السلام چې فرمایل وذا وز عاقل جنازه تو چې کله وکی خوده شو جنازه فاهتملها الرجال على اناقهم او پور تبکا غیل رساړو په خپل سوټونو پاین کان صالحتن وای ک چرې را مړې چې په وګهل کوي خې وړي جنازې ل قبر نه کدا لیکوي قالت نو میت و یقدمونی یقدمونی واند می کوي واند می کوي زرزر می یو څه توازونه کوي پدی بم گوتا سې ایمان راړو دي تېمان بیل غیب وای وبادر آیات قدام راړي چې داوازونه فریان و انسانان نوري او نورې سې زونه اوری وإن كانت غير الصالحه او کله امری نیک نی قالت له اهلھا نده به خپل هل لویدا چا شي په وګوره وری یا ویلها ویه افسوز ده دلارا اينه تزهبون به ها تاسو چرته وړی او دا چرته بوزی یسمع صوتها او ری आवाज د دې مړي كل شين هرشه تاسو چی چیږي وای چی قد قدمموري یا وی یا وی را هینا نو بها لو دتدا اواز اوری هر شی الا الانسان او مگر انسان نوری ولو سمع الانسان کچریدا आवाज انسان او ورېدو نو د ډیر hebat د وژنه د سوئقا د به خود غرزي رواه البخاری او د دې حدیث روایت کړنه امام مخازم دا د غیب او خبره سو کو جوړه نا ویشابه یړې دګه غتندن کدن کی پته لګی د دې او کسوکل عیاضو باللہ ناکارنے انو اگا دغا چغی وي او دا حرش او ری انسانان او ری رواح البخاری باب تعجیل قضائد دین عنی المیت باب دی پا بیان د تلوار او د جلدائی کولو کی پا قضا پا پورا کولو د قرض کی عنی المیتی دی مرین پا مری بانے سے قرضا دا دا زرزر تی ورکا والمبادرتو او تیزی دی کئی جلدی دی کئی لا تجہیزی د د کفن د پارا الا آن يموت فجاءه مگر دا کې اسره نا صافی مرشو نو فیترو کو دمره دی دي پری خود شي حتا یو ته يقن موته چې دا غد مرد یقین راش چر یقینا سره مرده ان ابي هريره رضي الله عنه دا ابو هريره رضي الله عنه نريوهت چې نبي ريه السلام قال فرمایلي دي نفس المؤمنه وي نفس دا مؤمن د مومن روح معلقه بدن دی بند دیوان وی معلق د د قرض د وجنه حتى يقضى عنه تردی جلا قرض د د ناتاش نو ور چابه د قرضی مرضی فاتی وش نو د تراوی پوری پکڑاوی ترسو جسوی اولماولی کلی قرضی دو يو قسمی یو وسری د مجبورای د وجنه را واغستا او بیا د د خ نیت د ادا او بس انسان نه کمزور دی صلی الله علیه و سلم نو یده دې نه مستثنیاله الله بده پار سبب جوړای اگر چې د دا رشتہ دارو لمپار دي چې د اقال تخلاص کی یو قرض داسي وی چې باز خلک د مستی او د سرمایا کارای د پار قرضو اخلي دا قرضې یو قسمتا نقصان جوړ شي په سړی او یارا سی وی چې باز خلک قرض الور کوي چې فیت سی او فقرز ور کولو کې تل متالو تاخير کوي نویدغه ته مراد دی رواه ترمذی یو وقاله حدیث حسن وان حسین ابن وح وحن رضی الله عنه ته فرمایي چې توه ابن البراء ابن عازب رضی الله عنهما مریض وا بیمار دی بیمار را مو مبارک صحابی فاتح النبی صلی الله علیه وسلم یعوده الله حبیب ور تراغه د زده بیماری تپوس کولو فقال لی بی انی بشک ازشم لا اورا ثنح د نو ن تله قد حد سفي الموت مګده کې دبر د سرات سرګنددي حالات دناذکې چونک د عام تجربه کار مسلمان بعض غرانو تجربه ویره حالات دړی خنددي او د الله هبي په الله بي ره حالات د د ص نري ف د بیا خبر را کوې جې وفاچ و جوي او د د په د فنکوو کې تلوواو کوي په نه ب ششان دا دی لا یم بغی مناسب نه دي لجیفتې مسللی من دپه د لاش د یو مسلمان انطح بس سا دا چې بندېکری شي بیا نه ظهرانې هلی په من د خپل اهلو الکې ه بعضې خلک داسې ل ګټې په دو ل ګټې په بعضې پهې ګټ په جنااز کوې نه هرشيمونږ د شریت نخه دوه دووره دوره انتظار دی چې خبر تهار نهې او د هر چا تجرب د خپل عل چې زموږ په دې ملک کې قبر په صورت هم کې تیاریږي دا عمر وقت دی ورکی لکه باځونو کې په ګڼټه کې قبر تیاریږي چرته په دوه ګڼټه کې چرته په درې ګڼټه کې د دې وګوري چې بای کفن نمني زده ده او قبر هم په درې ګڼټه کې تیاریږي ولته په قبر تیاریږي او غسل ورکی د دینه زیارت وقت دی ورکو چفلانه را روان دي واره او کو سوګرونه رسی افلانې په نه راځي دا عادت ګور خپل رشتہ دار څخه راغړې دا باځې خلکو په غمونو کې عادت دار کای چاره په عمر کې یو ځل سره لیدل کېنه نو دا غم خبر پور پسې کوي کپلار ورسې ته سفر کوي او ځې شې نا غم لرا واړي نو دا شی زړه په شریعت کې نشته هغه چاله خبر وکا چې دا غنسته خپل سین نشته نږدې مسلمانان دی خبر کا چې کبروکنی او حاضر شي او اخلاص سره راشي لا یم بغیلی جې فتې مسلمین ندی مناسب د पारा دا لاش د مسلمانان ته بس به نه زهر علي دا چې باندې کړې شي د پمند من له الهو یال کې دی و جنګره دا وصیتم په کار ده چې ان کې په دې علاقې زمو واستو دي وطن کې ریواج دي چې شوره شوره دې ساری هر څلې دی وایي چې بس اي دو مسلمانان دې خو سنت طریقه ادا کړي چې بس ما زور زور دفن کوي او پکې تاخير مکووي رواه ابو داود د دې حدیث روايات کړي دي امام ابو داود رحم الله وصلی الله بعد خبر سره نکوه زم شي نو ددا فهمه کی یا رستم دواره نا دا ماده په بیان چې کوم توواز او نصیحت کو دا اومونغه په فی ب یعنی په بقیه ولعرقت چې دینه جنته البقیہ د مدینه منوره مشهور قبرستان آتا نار سنت البو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فقع دا نو که ناستو وہنگم که ناستو لہو گیر چاکا دا حبیبنا سورة تر داللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فلاسو کیا وامساو کونٹیو فانکا سا نو داللہ حبیب صلی مبارک کتا کو وجعلاؤ شورو ینکو تو چزمک ایدا سکنستا لکونٹائی سرا لکتل سوچ کئی سڑے نرس ز الله حبیب په سوچ فکر کې او قام صاحبانه زمکه کنستا ثم قال او فرمایل او من هدين نشط پتہ سوتو تل الا وقد كتبا مگر بيشكه لک له شر زید اغه من النار دو او مقعده من الجنه او زید اغه جنتنا ایک سو جنت په خوان الی او کسوک اور والد نو پخا او فقالو دا ته تقدير فقالو يا رسول الله چې کله زمو فراغت کړې او سوک جنتی دی غي دي کله افلا نتکلو علی کتابنا نمونغا بر واسلکو پاغه خپل لکولوبان دي اے دا سراړو عمل بنټه وای ته ماذو کوسين چې سري کړی دا الله لیکل بدليږي فقال الله حبیب ورتو فرمایل چې لا یو عمل کوي فکل لما خلق له اسان کړه شوې د اغه س د پارشه د اغه د پکړې ده و ذکر تمام الحديث او د حدیث چون دے حدیث کی وکد مختصر غنتیسته ذکر کا وې ټول حدیث ذکر کو دی وجه نه ورسوک الله فاضل کی جنتي وکله ناغل بد جنتیان او اعمال سان کی اواغه باد جنتيان او اعمال کي او سو کي د اور والو نل کي نو اغه تبد جنتيان او اعمال قران کي او د جهنم اغا اخلاق اوو جهنم قارون بلاغه طبيت جورشي او د مومن مسلمان او جنتی جنتي ود جنت قارون طبيت جورشي نو قبر سره فاكي نصيحت کول کل لازم شيوي دي چې جنازه شيوي او دفن لا کي د الله حبيب صلى الله عليه وسلم نه او دا غزې پر د نصیحتم ده او دا مستحب او سنت طریقه ده چې سنا سن سید د قبر په خوا کې بابت دعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعه للدعاء والاستغفاره د دعاء کی د مړي د بعد دفنه د فن کول نفس اے قبر تیار شو نو مړي ته دعاء کول والقعود عند قبره او د خدای د دې قبر سره ساتنی او لخصات لدعاء له دغه بډی تا هي چې مرده دفن شو نو دا ګدار سوال جواب وخت او د سیته د قبر سره کینی ذکر دکې اضافت دکې فرد غواړي الله سره بوس ایرو منکر سوال جر راځي چې د پسوال ته الله مضبوط کی, کی و استغفار او د لپاره بخنه او د قران شریف د قبر سره ابي عمر و داب مر وقی د اغب د الله او چا وقییت دریم خلیفا اونی افان ری الله د فرمایقانه نهبي اوصل الله عليه او وسلم او نبيله اسلام السلام دا فورې غ من دفن المې کله چې دفاز کړی شو د دفن د میت د مړی د دفن نه به فرغوکرې شو نو قفهلی د ق په خوا ک به حضورې پا حضور ص الله و قالو به فرم استغفروا لاخيكم با خنا و غړای د خپل روړ د پاره وسلو له التثبیت او د پاره سوالو کید مزبوطوالي او د ثابت قدمی فإنه الان یسأل د دنه به اوس په دې قبر کې تپوس کی ویش نکیر و منکر و راضی وای به رب کا و ما دین کا و من کا رواه هو دیوژن کوړه تاغه وخت ډېر د سوچ فکر دی چټول مسلمانان دعا ورته او خپل رشتہدارو ته پکار دا دی چکینی دक्षात فرصمون او ریواجن خلق دی خبره بالکل غافره کړي عيد تعزیت د پاره په پا قبرستان کې کی کیږي بلکې پکار دادې چې د قبر نگیش شاپې رنګه خلق بزی بس بز جنازو شو شو کراغلې زیلي خپل مخه باندې اوداد ناکو خپل کو طریقې د خیرات او لکړې او بیا پیری جفری او دین انسانیت نسیت کې په بازي لاکو کې دا طریقه او ټول خلق ناز دي دي وی کې د بازي خلق ناپوهي دا دا یا وی علماء دې دې او په تش دنیا کویږي نو دې کې بداسي چې دو وذري کسان بناستي او نور ب او بل خفتي ګوري و چې امام عالم تقریر کوي قران بیانوي سرخوا کې غپ شپ لګایي دا صفه ینه د انسانیت نه بار خبره ولا ګوره قران او دیني اوځي کې بیانېږي نو یا ورته کینا او چې کینې ناو داغه په خوا کی خبره کول نبي اجازه در انسان او د زناور په منځ کې سفر راغله چې قران او دین بیانېږي قال الله او قال الرسول وجهنه خوږه کې دی او ور خوا کې ولاړ قبرستان دی او غب شپ لګي دا د دې علاقې په باز خلکو کې خاص تر دا کم چې سرمایه‌دار دي نو د انسانیت نه خلاف اخلاق دي پکې او سړي ساري دې نشو خو زی او چې قران او او یو سړي ور سره په کې خبرې کوي نو دا خود مسلمانه او دا انسانیت او د اسلام اخلاق ندی دارنگی دا حضرت امر ادن ملعات رضی اللہ عنہو نا روایت تے دو وسیت فرمائی او قال دی فرمائی لیو دی اذا دفن تمونی خلو بچو اور اشتدارو تیوی دیو چی دفن میں کی نفاقی مو حول قبری پیر چا پیر از ما دا قبر نودری گئی قادر ما پا دمرا تن حارو جزور چی زب حکریشی او اخ و يقسم له ما دا غیب وخت تقسیم کړی شي په دوه ساعتمه می قبر سره یې سارېږي سومره ساعت کې اوخ زب حقیقی او دا غیب وخت تقسیم ولې شي نو ګرداتړ تکړه کسان ملک صاحب ډېر تکړه نو بګنټنی مته خو هر مهاډ اکار سره تنه لري نو کم اس کم ګنټه نیمه ګنټه د قبر سره دی سارشي وی حتا آسان سبیکم تر دې چې زما نووس او سه و اعلم ما عاوز بشر ما ذا اوراجع به رسول ربي چه زه جواب ورکوم غفرشتو د خپل رب ته ما ته نکیر او منکر راځي نو چه زه بس جواب ورکوم رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله نخپن رشتہ دار دې دمر د قبر سره کیږي دا سنت فاضله قبر سره نه کینی نیمه ګنټه کم نه کم لک ساعت دا خبر سره ناس په کاردا وقد سبق بیتو دا حدیث وئی اوغد یعنی دا اوغد حدیث دي و ادا د خپل اوغد والی سره او تفصيل سره مخ تیر شوه امام شاطر رحم الله وئی مستحب اي يقرا عنده شيوا من القران چول استشید دي قبر سره فا کې سره شي دي قراننا قران شریف دي ولولي وان ختموا القران كله او قطور قرآن ختم کو نکانا حسناً داخل خبر علا او گردی دے دا خیال پکار دے کہ او سڑے پکور یا په جماعت کې قرآن وی دا اغیی ثواب ملا رسائی او بیام کخپن رشدار لادو قبر سر قرآن وی نو درست دی او دا چه پا وجرد مان قاریان وی چې قبر سره با کو ختم کوئی او اغیی پیسی ایلی نو کم ختم چه د مڑی دا ثواب رسول پا نیت ریشو او اغیی بان سشی شو. نو دت علاوه کو ان کی ثواب نکېږي بلکې گنہگار نه چراغه ثوابونه شنو مړي لبس به خو نه دا کم رواج ختم نه چي دي چې مليان نو جری ترازي او دار په قبر سرا رواجي په اجرته او په پیسو او څو ختم نه کوي نو پدې نه ايته اجر ملاويږي نو چایل ملاو نه شو مړي ربي سخير به ملاوي شي خپل رشتہ دار کدا سوي نو دا خبر درسته ده ک کو قرآن ټول لوکان حسنا ویدہ بخا خبر ایت وصل اللہ تعالیٰ با بیان ده خیر خیرات کی ده مڑینا چې ده کلو مردگانو ده طرف نصده خیر خیرات تی لداغی اجر او سواب الله رب العزت ده مردگانو ترسی او په قبر و برزخ کې غیتا خوشحالی ملعوی ودعائی لہو او बाप دې په بیان د دعا کولو کې د مرته خپل پس دگان او رشتہ دار ورته دعاګانې غواړي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شلویدې وای والذین ها تکان جاءو چی راغلی د منبادهم رستم د مهاجرین او دا ده د نبی رحم السلام دا قسم مرګریو مهاجرین او انصار ویتر قیامت پوری چی دا محاجرین و انسوارونا رست سکراغلی یقولونا نو دیب علا دا صحابو پڑلا او دا غیف و مرگرتیا کی صحابی گی یقولونا اغی وائی رب لنا ای رب زمونگ بخنو کی منتح والی اخواننا الذین او زمونگ رونو حقا کسانو تا سبقونا چه غیروان دی شوی دی زمونگ نبیل ایمانی ایمان تا داروستو مومنان مخینو ته دعاګانې فرمایي د مخینو څومره مسلمانانو ته مونږ تاسو نه یو ورځ مخکي تیر شي د دې ټولو په مونږ او تاسو حق داري چې مونږ د خیر په دعاګانو کې غیاث کو او داوی د دا هر کیسه مبداي بیانونو نه منشو د دې وجنه بعض خلک اغب بیجی نه حسابي جزان نه مخینو خلکو په څلګي راي فلان داسو فلانه داسو دینه معلومه دا چې سره د خپل قبر او د اخرت غم نشتا او د هغه چا په سي لاګي یادې چې هغه مخ کې تیر شي واه عايشه رضی الله عنها د مؤمنین عائشی صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت ده نا فرمایي ان رجلا چې به شک یو سره قال د فرمایي له النبي صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلى الله عليه وسلم تا ویاد اللہ حبیبا ان امی و تیلت افت و تیلت نفس و حاظما والده چیدنو ناسا پی مرشو ده مومن مسلمان بول صحابه و صحابیاتو بانیم ناسا پی مرگو نراغلی یو حدیث کی راغلی وی پیو فاجر فاسق منافق بانی ناسا پی مر دیتوی رانیول د افسوس او که مسلمان ناسا پی مرشنو حدیث کې راغلی وی ده ده پاردا تحفده نا صافی مرض ده فاره تو فضل اگر چې الله حبیب د ناسافي مرګونو نه فناهي هو دې کړه سړې وصیت لسم نشي اس لسم نشي و بیا هم کې اوسره مؤمن کامل نه داغه ده فاردا تو فضل ان امي افتت لت نفسها زما والدنا صافي وفات شو وا اوراها او زه په خیال او ګمان کو لا تکلمت کچريغه ته خبر وخه ملاوه نور تصدقاته به ها مخا خیرات کړي فهل لنا نو عیاشت دموږ د پارمن اجرن ساجر ان تصدقت عنھا کشر ذخیرات وکم د دینه قال الله حبیب ورته فرمایله نعم ا تعلم المل اجر درک یو وغیت بمجرسه خیرات تی وک په اسلام باندې کله خیرات وی نو ګره کوونکو لم الله اجر ورکای او هغه مردا ګانو ثم الله اجر ورکای وشرط پکې داله چې هغه خیر خیرات په طریقې د اسلام وي رسم رواج نمود شهرت ریاکاری مقصد نه وانبي هوره رضی الله تعالی عنه داهره ته بوهر رضی الله تعالی عنه روایت ده چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دي ادمات الانسان کله چې مډشي و انسان ان قد وا دغه عمل ختم شي اله د عامه نامه کې شروزه نه به د مشکو کولو اوجا به نی واظی کر به کول نوږي کې نکل کېدل عمل نامه ختم شي عمل کول ختم شي الا من صلات مگر د درو وجو نه کړه ملم شي نو د عامه نامه باندې کینا صدقه جاریه صدقه جاریه لکه جمعه ته جوړ نو تر قیامت چې خلق مسکید پس ثواب نکړي کې مدرسه جوړ کړي لارې جوړ کړي फुले جوړ کړي یا نور داسي نیک کارونه کړي او علمېن ينتفعو به او علم یا علم ورته الله ورکل او خلق له او غعلم خور کړي ينتفعو به او फायदा واستې شي په دې لم نو څنګه چې تر قیامت پورې خدو دین سلسله کټکيږي تابل لو خلو غبی بلخ ای بل نو تر قیامت د عالم عمل نامه بندي کیدا نا او ولد السالح یعنی ښه بچي وي د یوسړی نرست پادشی او يدعو له د د پارټو هغه نیوادي اے علماو دکري نن مېشکا شریف کې یو حدیث راشي وې د نکاح نور اس فائدم نی نو دایو ول کافدا دغه بازي نارینه زنانا نیکاه نہ محله یو حدیث کې راغلی الله حبیب وی نکاح نماز سنت ته. او چا چې مخته واړو نو دا زمان نه لري اهله علم لیکلي وی د شری نکاح نور هیڅ فائدہ نه لري ندا یو مرتد اړه چني ک اولاد وی او دعا غواړی وی دي کې دا ولد سره صالح کې د لګولو مور ته وی تش بچیو نه وی بلکې مور پلار په mehnat کې شغل نیکش صالح کې د ور سره لګولو د مور پار لم د چې تاله باواجر له میلاوي چې تا پیسه ت کي او کهغله دی نهې ښولی د دی نهې ساتللی بعضې مور او پلار بچی په دن باې ډیر راټی په تبلیغ ټي په راټی ددنین بل کارې بلکار که چې بعضې بچي د دن کارم کو نو د مور او پلار نه پټکئي خبرواړی لچون ک هغې نیک جوړول نه واړي هغې په دیندار شمیږي ناغ نهشی تا سوال خی د زه کوله ګولو چې د مینت کړی بچی نکري. یہ ذلہو او طلب خنہ واڑی نګور دے مردے خود دا ملنامہ کی کټکی دل ناراضی رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمہ الله باب ثناء الناس علی المیت باب د په بیان د تاریف کولو د خلقو کی په مړی باندې رضی الله عنه فرمای وای مرو به جنازته تیرشیو صحابه کرام پیو یو فاسنو عليها نودې تعریف کړو باغبان خیر اند خیر چدا خو نیک سره فقال النبي صلى الله عليه وسلم نو نبي عليه السلام فرمایلی وجبت ويدر پارا جنت واجب ثم مروا باخرايات الرفل بولا فاسنو عليها شرا نودين دا غبره کې ویل او په اخلاق او خلقته تم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت الله حبيبي او دې لپاره واجب شو نو مر ابن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت الله حبيبه صورت واجب شو فقال الله حبيبي هذا اسنيتم عليه خيرا ودا چې دې نو تاسو په بدوانه سناوي د خير چې دا خسر او نیکامل او اخلاق والو فوجبت له الجنه ندل جنته واجب شو وَحَادَ اَتْنَيْتُمَ عَلَيْهِ شَرًّا او دا چه ده د ده برائی بیان کچی دا یرا بده ملو بده اخلاکو نفو جبت له النار ده ده پارد ده جهنمور واجب شو انتم شهداء الله فی الارضی ویتاسو گواهان داللائی پز مککی اگر دا عام تجربه دا چکل یونیک سر وفات شی کزنانوی کنارینوی نو تابادو چاله وی ني خوړ سړي د خپلن الله رو واسه وي نیک سړي و چاله زړه نظر رسوله ټول عمره د خلکو خدمات کړې نو دا گواهی ده الله پتی دل جنت ورکړي او دی په لور باځي سړي چمړشي و ناکارای نو کده چا مخ کې سوګ ده ير نه خبره نه کړي خو پټ وې را خوشوجه معاشرت اخلاص شو او خلک تنګو دا کارون کول نو دا د خلکو گواهی ده او دی الله جهنم تور نه کړي متفقون علیه وانل اوانه بلا اسود دا بلا اسود رحم الله ان روایت قال قديمت المدينه و اذا اغله المديني طيبه فجلس الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل ناس ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازه النطيره شود جنازه فوسني على صاحبها خيرا ذ سناوي له شوي وا تعریف کړه شیو د اغا صاحب د د جنازي د خیر عمر رضي الله عنه وجبت عدة far wajib ثم امر على صاحب عشر ندغد بدخلاقي ذكرك ريش فقال عمر وجبت عمر رضي الله عنه وجبت عدة far wajib ابو الاسود رحم اللہ وی فقلت وما وجبت يا امیر المومنین صور تواجب شل یا امیر المومنین قال آهو فرمائل قلتو کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما داسی ہوئی لکسنگچ نبی ریح السلام فرمائلی ہو ایما مسلمن حر یوم مسلمان شہد له اربعات چه گواہیو کددد پار کسانو بخیرند خیر اے سلور مسلمانان ہوئی چلا فلانے مرددان نیت نو ادخله الله الجنه الله به جنت تور دبل کښي فقلنا وثلاثۃ منغوی د الله حبیب کذریوې قال وثلاثۃ وی کذریو مسلمانانو جدا سڑے نیکن ام اللہ بخی فقلنا وی جنا سره نیکونو می الله بخي فقلنا وایثنان منګی ک دو مسلمانانو وی چې دا سوکمر شدا و دي قال وایثانی وی ک نو اومب الله بخي او ثم لم نساله عن الواحدی دیاتن د غواهی پښتنه متونه کا رواح البخاری دی حدیث روایت امام بخاری رحم الله کنه ګوره د الله د بندګانو سره ښه اخلاق پکار دي څوک څنګه ګول دي پکار صباح یو درو مسلمانانو دیو زنانو مبارک درو زنانو چې نه ښه او کنه جنګونه دي فسادونه دي او خپل او پردي ټول دیو نارینه زناننه تنگ دي نو څوک دې چې غواهی بو کی چې نه د دیو جنہ اخلاق خ عادت دا په کار دي نوقدرې مسلمانانو دوو مسلمانانو سلوور دو مسلمانانو مسلمانان چې دا نیک سره نو دا غي د د وجنبم رب العالمین دی بندته بخنه المخشرت صلی الله تعالی علیہ وسلم بعد فضل مامات له هو اولادن صغارن باپ د بیان د فضیلت د هر والدینو کی و وفات سیدا وی دکار اولاد شگار ما او اور دای په صبر وکید خلینا د شریعت خلاف خبره رونواسی مده والدین ته په دې سم راجر ملاوی ان انس رضی الله عنه انس رضی الله عنه نریوایت ده به فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چه دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لین امام مسلمین نشت او مسلمان کناری نوی که زنانی یموت لہو سلاسطن چې وفاد شی دا غدری بچی او دا دریوارا بچی دا سیوی لم یبلغ الحنسا چه لابلوخت نوی رسی دری ما او ماشومانوي او دید دی بچو په وفاد کی دو صبر رو کی او الله اللہ حمد وی او دخلینا دا عملنا تاڅه خبره سرګندنه کی چې الله په ناراض شي الا ادخله الله الجنته مگر وردن کوي بدلر الله جنته بفضل رحمته په فضل در رحمت فضل درحمت فل اياهم د دې بفضل رحمته اياهم په عقفدل او مهرباني در رحمت الله اياهم کې دا ضمیر دی بچو تد د دغه بچو د فضل او د خپل رحمت د و جنبه د جنت اوردن کوي متفقون علیه و انبی حریره د حضرت ابو حریره رضی الله عنه روایت سے دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لا یموت ل احد من المسلمین نوفات کی دی او ثن لفراد مسلمانان ثلاثۃ من الولد درید بچونا لا تمسح النار نبي ابدل را اور مسکینا الا تحلۃ القسم مگر دپارا دحلاله دود قسم نک سورہ مریم کې در لتیر شل الله وی ویمنکم الا واردها تاسو کېتن نشه مگر په جهنم بوورتی دي متفقن علیہ وتحلۃ القسم مصلی رحمت الله علیہ تحلۃ القسم سے تو یقول الله تعالی دا قول الله تعالی شلوید و ایمنکم اللوارد ها اور اغه معنا غند دې درته ستیري شي تاسو کې اوتن نشتا مگر دې اور تبور د نکیه یا پځې بور چیري وي ول وی هو العبور على الشراط دا تیری دندی په پولیس شراط او شراط سے شیر او دا یو او دایو فل چه دا وڑو لشه ده علا زوهر جهنم پشا ده جهنم لان ده جهنم ده و دپاس اپی کل سرات ده عافان اللہ منها و یا اللہ جهنم نا عافیت را نصب کیا و بچ ملی کی وان بی سید الخدری رضی اللہ عنہ دابو سید خدری رضی اللہ عنہ نا روایت تے قالت اے فرمائی جات عمرات راغلی و یوزنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ګراه وخت زنانو دورو د دین شاو او څو هر سره د دین نه څه کوي د دین نه مخ پنا کوي او اخلق کو کې بدن واردو قائم او دائم به ودي د اوس زمانه خلک نارینه زنانو کدرف کې ناز شو او جن کې ناز شو خدیندار دي او کله غن ته خپل شروع کړه نو په یوزل اغ ارس ختم پیګه خبره نه د کور دی اهتمام کوي نه هیا اهتمام کوي او نه د مسلمانای اهتمام کوي وراغل وراغل وراغل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فرماید ياد الله رسول ذهب الرجال به حديثك ويور السروستاغا حديث اروخ غايت تاس الدين بایا نوائي اروخ غايت يوري نطولي ده دي دين خبر خوائز دكي فجعل لنا من نفسك يوما مكرر کمون دفارا دخبل طرفن يوما يورز تلاح بيوه يورز مون لم مكرر کمونغم ستاؤمت يعني او زمونگم پتاسو حق دے ناتی کفیه مونگ با در ترازو باغے کی او تعلیمنا مونگ لب تعلیم مما مم ما علمک اللہ دا اغن چلاتان تعلیم در کرے دے زنانا الله حبیب تدا درخواست پیشکو قال اللہ حبیب ورطوی اجتمعنا وی راجمشی یوم کذا و کذا ففلانی فلانی رز نفجت معنا د دم دمدینی منوری زنانا راجمشی فاتح الن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دو طرف فعلمہن مما علمہ اللہ کور دل اللہ حبیب روحانی والد و علماء کلی کوي یو عالم زنانو ته تعلیم ور کوي د یو مخا مخ تکرر کول زنانو ته چي ناس دي د او نار واله اگر کسياسي ملیا کوي خو خود سیاست خبرې دین ذم دار باد خلک دا چې کپڑے پرده جوړ کړی او هغه پردی نه یو بل استاد ناسې بل پر زنانه ناسی دا شیم د خطرې نه خالي نه ده دواعو نصيحت د باردا ترتیب ده چپایو کمرک جدا کې دي معلم ناسوي او لاغه نه جدا کمرک دي زنانه ناسې هغه د فاروس قص باب نوغه ش د فتنې د ځکه د تعلیمون او مدرس البنات ددينین په کارونو کې نازک ترین کار دی دا پهدينین په کارونو کې نازقترین کار دی د الله حبیب ورته راغې فلهمه نه نو تعاللیې ورکو جویته م مع الله مح الله دغ نه چلله ورته تعلیم ورکو س مقاله او بیا په د تعلیمات او مباره کوو الله حب دا و فرمایل معمن کوم منې مر وینیشت پتاسو کی او زنانا تقدم سلاسته من الولد چړوان دیولي کی دری بچی الا كان ولها مگر وی بدا بچی د دې د من النار فرد د جهنم دور فقالت امرات یوا صحابی زنانا پتو فرمایله و اسنه نه وی که دو بچی چا مخ کیو لېگل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل و اسنه کدوی لی گلی نوم داغد پاردہ خکم دے او دی روایت کی خون نی راغلی یو روایت کی دام راغلی بی که الله اللہ حبیبی یو بچے اممک کی اولی گلو آب ام دا جہنم دا اور نا پردش ندشا اولاد سینی ای تذرل درد و رسی آئیشی بی بی بی حبیبا ندشا چا اولاد نی ندشا دسا رشتر دینا نو کی بے سولی نداللہ حبیب تچ چولا نشتا نوکر چال مخ کی بچی تی لای د پارواز ابن الله حبیب فرمایي نہ خلقله پدی کی ہت تسلیدا چې د چار نه مخ کی بچی تی عوابه په جنت دروازو کې په انتظار وی او شفاعت وکئی خود چا چی نی ندای د پار مخ کی وصول کی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم متفق علیه ہے متفق علیه پدیواله د امام بخاری او د امام مسلم رحمه الله اتفاق ده مصلی الله تعالی ذو کائ فی والخوف یذ یری کی عند المرور فوحد د قبور الزوالمین د و د ظالمان سرا اے او ظالم کوم تیر شره او ظلم نکڑی زیاده کڑے شرک او کفر کړو نو د تا څخه خلکو د قبرونو سره چې تیریږي نه جړا پکاردا او د الله نه یې پکارا و ما سواريهم او کمزې چې د مشرکانو د هلاکی دوی نو دا زه یې کی جړا او يردا الله نه پکارا و اذهار الافتقار الاله تعالی او اذهار د فقیري او د محتاجی به الله تعالی چې دی چې دا, دا زه یې کی سره اذهار د فقر کی چیا لا د سبن د غانو خو چې سرحم او کرم پینوشه نو د دې د دنیا نه د کفر په حال کې تیری و تهذير من الغفله او دې बाप کې يردد غفلتنا عن ذلك نه دینا چي اوسړې بزان غفله کای نه چې د ظالمانو مشرکانو د کبرونو او د اغايد اغا هلاكې دود زه سر تیریږي عن ابن عمر رضی اللہ عنہما دہت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نا روایت تے دے فرمائی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی لیولی اصحابی ہی قلو مرگو رتا. یعنی لما وصلو الحجر کلچ حجر مقام دور سیدل ایداد غزو تبوک واکعا دا او داد دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیرنے سفر رے او تبوک دا مدینی منورین تکریباً ساتا اتنیم سوا کلومیٹر لرې او دا دا مدینی منوری و دا شام په منس کی الحجر چه دا دا سمودیان و وطن و چی پای عذاب راغلیو و دا اللہ حبیب چی کلتلو دا مدینی شام تا نو د الحجر مقام پلا رکرا رہی کله چور سیدو نبی ریح سلام و صحابه اکرام حجر مقام ته دیار سمود چه دا دا سمودیان مقاماتو نوې فرمایل چوس په دې قوم په لاره مو سيري ګو په دې عذاب راغلو لا تدخلو علیها اولای المعذبین وې موردن کیږي په دې کسانو باندې چې عذاب تر ناظر کړي شوی دی الا ان تكونوا باقین مگر دا باقی چې تاسو جړېږئ د جنا په حال کې تیر شئ فایل لم تكونوا باقین او کچره تاسو یعنی جڑا تو ان کی نہ جوڑے گئے او جڑا نہ در دین فلاۃ تدخل علیہ مردن نہ کی گئی پدوی لا یسوی بکم ما سوابهم اسینه چې ونه رسې کی تاسو تاسو دایته کما زابرسته لیو متفق علیه پدیوان امام بخاری او امام مسلم رحمه الله اتفاق له او فی روایت پر روایت کراغلی دی قال الصحابی فرمائے لما مر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالہجر کله چ نبی رحم السلام په ہجر مقام تیرېدو دغه قران شریف کې صورت سورته سورہ الحجر دا ہجر اغازیو چې کوم ځکه کی سمودیان دیرو قال وی فرمائے لا تدخل موردن نکیږي مساکن الذین زاینا داستوغ نه له هغه کسان او چې هغه ظلم کړي او خپل ځانو ایو شوی با کوم ما سوا بہم دان چور سی گی تاسو تا دا با چيتر سی دلہ الا انت تیری گنی ای و تاسو با کی نہ جڑی دن کی هدي و جن علماء لیکلی کوم زاینو باندې الله اصحاب راغله باز خلک غزه تدشیر او تفریح د پارزی و دا ډیر لوی د نقصان خبره کپدی نیت یو سره ورزی چل تو جاڑی او عبرت حاصل کی نو خو بیا خدا او کو د عذاب زه چا د سیر د د سیر زه جوړ کو او اغه دې کې د سیر او تفریح کړي نو دا غرد دی حدیثه نو مخالفته ثم قنعا رسول الله صلی الله علیه وسلم راسه ای بیا الله حبیب یعنی سادر راوا شنو پسره ګره تقنیه دې توئی لګارب بتا سو کثری اغه یا پسر راځه یا سادر داسی پسر راواځه دیتہ تقمیه وای او کنا علو پټه نه وای بازو لبا سکڑی چي او مال پر سر چوله تا باز نه پوزي پوري خان دي وای لقد خذو فشان غره پر سر رومال لو پټا دا چې دی بازو مليانو بای سر نه لګي نسب کاوي که تا هو طریقہ ثم رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تکنا وای الله حبيب کپڑا پر سر مبارک باندې راوا چوله سر مبارک په کپڑا کې پټکو واسرع سير او منزل تیز کو شورلی تیزه کا حتا اجازه الوادی تر دې چې د میدان نه شو اے سر مبارک کته کړه او کپڑے په سرا شو لیوا او د جڑا جڑا په حالت کې د الله حبیب د دې وطن نه ورته شو د قرآن شریف د الله حبیب موږ او تاسو له الله تعالی مو خېلو چې کمزې کې په ځاګړا غبرagle ناغزه کې لري سړې دے برت او د جړا پنيت باندې ور تیر شي هغه د سیلونو زین نه لکه اوس بازي دا شي چې باز خلک داغه نسې جوړ کی د دیوجه نه مدینه منوره کې ورته څو ګلاد شي او په بازي زینو باندې ګرځي ناغزه کې شي کوم صحیح خلک دی عورت ایور صداوي کچري او سړې په دې مقامات او صرف د سیل لپاره ګرځي نو کې دې شي چې هغه ته ټوکسان مله دې برت په نظر دی چې په بدر کې څه ش ویو په وحد کې مختلف مقامات د برت په نظر دی د برت په نظر دی وګوري کتاب و آداب السفر دا کتاب د بیان د آداب او د سفر کې اے سفر له یو سره دی دینی سفر, دے یا سفر آداب دی یا دنیوي سفر دی نو داغه څه آداب دي باب استحباب الخروج يوم الخميس و ای باب دغه بیان دې کوم مستحب دی ول په ورځ د جمعرات و استهباب هی او دا خبره مستحب د چې سفر لذین اولن النهار درزه په اول کې د سفر لوزی ولماول لپاره مستحب دی چې او سره د خپل دینی او دنیوي سفر د جمعرات پر اس باندې شروع کی او کده دین علاوه په نورو رزمی ن و سمنا او ممنون نه لیکن نبی دی سلام دا افتی پر ازم سفر کڑے احادیثو کی ثابت تی وی داول ابن اللہ حبیب دا جمعرات پر ازمان سفر کھولو خو یو فائدہ و لماو دا ذکر کڑے وی د پیرو جمعرات پر از حدیث کی راغنی اللہ تا آمال دا مندگانو پیشکی نو پا کم اورش پیش عمل پیشکی یو پا غر ازمان تیو دینی دا حج دا امری دا سفر شو روکے نو سمره له خبره دا ده د جمرات او د پیر په ورز باندې الله تعالی فش کی دغه موجه محدثینو نام ذکر کړي را چګور الله حبيب با اکثر جهادي سفر ولته جمرات فرض وته نویدی د جمرات ترزیتم خمیس وئی او لخکرتم خمیس وئی په دې خبره باندې لخکرته سوئی خمیس ورته وئی نوې الله حبيب با نیک فالنی و چې د ارزم د خمیس تا او زماده لخر او جماعت تم خميس وای چ الله اور تغلب اور کیبرا یو بد فعالی در دا نو دافو شریعت ک ناروا یو نیک فعیل نیک فعیل الله حبیب ابنی ولدا او مستحب دادی چی اول دورس دی ه په اول دورس کړه منی مقصود ته ورسی نو مستحب خبر داد دا ورن ک یو سړی ته ضرورت شو او دای مازیګر او غرموزی نو اوم سنار واندی دی وانکاب ابن مالک رضی الله دکاب ابن مالک رضی الله عنه روایت سے چې نبی علیہ السلام خرج اوته فی غزوه تبوکہ فغزاد تبوک کی یوم الخميس پر رصد جمرات وکانه یحبوا د الله حبیب چې دا خبره به قولا ای یخرج یوم الخميس چې او دی په رصد جمرات متفق علیه وفي روات فی السیہن په روایت سیہنو کراغلی لقلما و خا محادر کم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو سفر لبوتو الا فی یوم الخمیس مگر رزد جمرات بوا وان سخر ابن وداعت الغامدی السحابی رضی اللہ عنہ یہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی اللہ مبارک لئمتی فی بکورها یا اللہ تبرکت واجز ما امتا فی بکورها یعنی د ساری وختی په ورځ کې د رې په ابتی هیڅ کې ورته براقت واچ ورسووکم چې ساری وختي دینی او دونوي کار شوکئ د الله د حب د د دوعاه براکات بهاصل کم سری ګوره وختي پاسېبانام سره نوم د پورغتې لالاوت وختل وظایف پره کړي او کله چې د ساری در نه ناخته شو د ټولی او ورې معامله خاره خه شي. اللہم بارک لئمتی فی بکورها داد سید البشر او دیمام الانبیاء دواد یا اللہ برکت واچے زمان امت تب ساری وقتی کارون حدوی کی ساری وقتی سڑے تلاوت شروع کی موزیو کو دنیاوی کار شورو کو سفر شورو کو نو تر ماہام پوری اغپور سفر کرے وکانو نبیل سلام دا باسا سریعتا کلچ بیلی گلو یو لخکر جہاد تا او جیشن ورہ سریعہ وڑو کی او جیش لوی لخ کرتاوئی نباسهم من اول نخار دا اللہ حبیب بلیگل فاول درس کی وکانا سخرن تاجرن ویدہ صحابین دے سخر رضی اللہ عنہ دے تاجرن دے تجارتکار بے کولو وکانا یباس تجارتہو اول نخار دے دی حدیث دامل دو وجن دو لیگل کل تجارت پاول درس کی فاسرا اندے دیر زیاد مال دار ساری وختي ویسه کولو د تجارت قافله به روانه تا پدې عمل کولو ده الله رحيب دعا او مقبول او منظور نفع اثر دير مال دارشه او کسر مالو او د مال ډيرشه رواه ابو داود او ترمذي او قال حديث حسن الصلو الله تهبابي طلب الرفقه باب دے په بیان د دی کې څه مستحب ده طلب الرفقه د سفر د کار لټول د مرغرو په په هغهوبه پیدل سفری ای وي او پلار کی م څنګه راتلل بیا بانون راتل او شکمار پلار کی مناستو د الله حبی فرمای مستحب دادی چې سفر کې د سړې ځان ته مرګري ولټه واتهامې ه معلاقان فهم واحدن او امیردي کې په زانونو یو یو کس ل د وی ته زمون د ټولو امیرې خبرناامیر نه چې بیا راغه خبره منې د کله په سفر ک اختلاف را ځ نو د اختلااف په وختې به بیا امیر هغه جایزه خبره منلی شي یوتونه هو چې دی د د امیر کا بدار به کوي لګوره سفر دپاره مګري له ډولم په کار دی. او سفر د فارق دری مرګی سلور دی نو یو د پزان بانی امیر کی او ای امیر د لاسوی چا غ بردبار وی او پاغه کی نرمی وی اغه د خدمت ماده او د خپل کار نه د بل کار مخ کی کئ ایثار پکی وی امیر عن ابن عمر رضی الله عنهما د حضرت عبد ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده فرمایي چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی لو ان الناس کچری ودا خلق یعلمون چ دای پویده من الوحده پس سفر کی دی आवाज والنا چې یو تن سفر کی आवाज روان دے کی دی او پرې کې څومره نقصانات دی لکه په خوا براسو چی کی आवाज به په سهاراو ځنګل کې روان نو وای کړه خلق پویده چ په دی والی سفر کې څومره نقصان دې ما اعلمو لك شي زفو يمن الله حبيبوي نو ما سار راكبن بليل وحده نبا وې تل يوسور سړېم د شپې اوازه او په دې کې ګڼ ګڼه نુકسانات دي ګور کلا سړې بیمار شي کلا کیس ما کیس خبرم مخه لرازي نو هي سپتر سړيو نه لې او نور علماء ګڼ حکمتونه ذکر کړي یو کس چکل سفرم پی ڈل لے نو آگی کی دینی زی اس قداسی کیا سرین پورے نو نور مسلمانان انسانان ورکر پا سفر کی پا جہاز کی یا پنور سورلو کی مرگریش پا خوافو با ایک یواز سفر ہو نو یو کس لپا سفر کی دیر مشکلات راز قلع بیمار بیا و دعول قورتکول سوکنی بیا رواح البخاریو تدی حدیث روایت امام بخاری رحم اللہ کڑے وان امر ابن شیم نبی ان رضی اللہ عنہ قال فرمائی دے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دے الراکب شیطان اللہ یو سور سڑے چی عواز سفر کئی نویدہ شیطان نے و الراکبان شیطان اوکه دوا سوار دی او په جنگلونو او په بیابانونو باندې کی کې سفر کوي نو دا دواړه شیطانان دي وی و جدا دا یو سړي له پوره مشکلات را دي او کله ک دوا وی او دا یو ول بیمار شو نو غيوي په پتنه کوي ابرل مخلص ايوب ول ډوره پریشانه شي شي دغه پریشاني وبد بیمار ندي را شي د سرو ذوک وصلاهت رغب او درې کاثال دیتې قافله ویلې کم نکم ډریم ورغلي خو یو بیمار شي نو دوه مشوراو کې او هغه دوه بدلې یو د سنبالولو س ترتیب جوړ کی, جو کی. راوه ابو داوود د دې حدیث روایت ما ابو داوود رحم الله کړه او امام ترمذی او نسائی بیا سانی دین صحیح ها او امام ترمذی وای حدیث حسن العلماء لیکلي و ادا زاجرن حکم ده که شرط چال ډېر ضرورت وی ډېر ضرورت وی نو بیا یواز سفرم جائز دے خو بهتر نرے او وجد آغی دا امام بخادر دا حمد تلالے پی باب تنلے وی باب دے پو بیان د سفر کی اکی یواز دے نوکو ضرورت شو پریشانی دا بلس لارا نشتا نو بیا بے یواز دے که لکا بوزر رضی اللہ عنہو پاتشے و دا غزو تبوک نا یواز دی تبوک تلاو دا ابو خیسم رضی اللہ عنہو پاتی بعض سحابو یواز دے حجرت کردسنا لما منور م نوک ضرورت وی نو جائز قدر لږه وابي سعید وابي هريره رضي الله عنهما تابعي سعيد او ابو هريره رضي الله عنهما نے روایت دې دا ډول فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي اذا خرج في سفر ويكل جزء الخلق بسفر کې فليامر احدهم نو يود بزان باندې امر جوړ شي او امر دي څوک خوش اخلاق دي وي بردبار دي وي او چې هغه کې یې ساروي د نورو کارونه د ځان لمخې کوي حدیث حسن رواه ابو داوود بیسناد حسنن وان ابن باسن رضی الله عنهما عبد الله ابن باث رضی الله عنهما روایت چې نبی علیہ السلام قال فرمایيږي خیر الصحابتی بهترین مرګري اربعۃ الصلور دی ایچ الصلور کسان په سفر کې روان و خیر الصرايا او غرفا غلو کی لخکرو کے اربعو مئتن سلور سوکسان دی ایچی او لخکر دا مجاہدینو پا سلور سوکسانو مشتمل لے نو دیتے غر لخکروی لی وخیر الجیوش او غرفا غتو لخکرونو کې اربعو آلافن سلور زر دی سلور زر لخکر چیوی دا غرر ولن یغلب اثنا عشر الفا من قلتیں او چر چرېبم مغلوب نشي دول ذر مسلمانان د کمی د وجنا اے دا ماننه د حدیث باندې ځان پوه کوي بعضي اوس مسلمانان دی او هغه شکستو نو باید نړۍ وې دا مسلمانان دي خدای دا عوامو او د ناپو خبره را اگر چې بعضي ناپو هملیانم کوي اے دول ذر کثارو که شکستو خورو نو دا بده دی وې نه ني چې ته دا د کمبل سوجب وي بل اخلاص د پکینی بلا ملي کمزوري وي پکینی دا نه نهې چې ممنان بنی لکه بعضې خلکو د حدیث دا به فوم راغت دی که دوله زوررو نه یا ځنی او کااتو کې لکوونه مسلمانان په له شيکس لیکلی دا مسلمانان اسلام د پااره دا خبره ضرورله چې میشه به د خاال کي د نبی ر اسلام په زمانه کې د حوازنینو سره چې کله جنګ کېدو د مسلمانانو مسلمانان او د لخر تعداد تقریبا پېځلله زرو او حوازن دری دغه را کمیا فونو او د بازار کسانو په ذهن کې دارال چه مونږ کله کم ويونو شکه کس موننه پړیو پړېریو دا خبر الله تبارک و تنش نوې فتوا قط عليه الارض بماره وبد او زمکه تنگ شو واپس رو تخته دی بیا الله د خپل حبيب د صحبت با برکت دوځنه مدد راولي ګورو او پینځل د صورتو په ابتدا کې شکست خور نو دو لزر لخر کې شکست فري نو دا باندې چې کم دی بلس وجب ایمانی کم زوری بای. یا با اخلاکی کم زوری بی. یا با عملی کم زوری بی ولن یغلب اثنا عشر الفا من قلت حرگز مغلوب بنکڑیشی دولت ذر لخ د مسلمانان من قلت دو وجد قلتنا رواه ابو داود و ترمیزیو وقال حدیث حسن نا نور بینش اللہ بیا وعی وصلی باب دې تو بیان د آداب دی فی السفر او د سفر کولو کی ونزول او په سفر کې را نازلیدل د آرام د فارا والمذید او په سفر کې د شپې تیرولو په لار کې او د لارې سره قافکې س آداب دي ونو می فی سفر او دې بیان دې په بارد خوف کې په سفر کې و استحباب السرا اس او دا مستحب دي کید شپې په یسه کې د نړۍ سره سفر کړي سراو سراوي د شپې تلوته وررفق به دوا او نرمي دي کوي ریوانات سره لکه لکه په خوا وا خان سره لې وي د دې سره نرمي دي کوي دا دې فرض کوي چې دې لپاره کې وو او د سران مکمل وي او مراعاته مصلحتها او لحاظ دی کوي د مصلحت دي زنا او و امر من قصّر في حقها او حکمدار اچا چې څوک کوتاهی کوي په حق زناورو کې اے زناور دي څورلی په کای کار نه په کای خداغه کوبو او خو کې کوتاهی کوي لذا یې سزا لا بالقيام بحقها یعنی چې هغه کوتاهی کوي په درې دو سره په حق زناورو کې وجواز الارداق علی الدابت او دام یې دي چې ځان کې په سر وې تا خانه تصیخ زالک چې کلا دی زناور او ثورلۍ کې دې طاقت لې چې بل سره مړې شي دباځې ثورلو کې یو قصور دی ځان په پس رستم پسورل لکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم کړي ورو مخو کې ځان په پس رستم پسورلای بل کثم سور کړي ته انکي اوه طاقتور وي او اسو خشرم طاقتور وي نو دا پدوه کثا نوړو حاضر وي چې کلا پسورلۍ کې طاقت شته نو ځان په رستم څوک سورول شي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه تابو هريره رضي الله عنه روایت سے قال فرمایا دے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے رضی سافرتم في الخصب قالتی سفر كوي تاسو فابادا لكك صرف ذ شاد بدا او كشنش نواخذي نفات الابلا حزها من الارض ور کہیں دی روحان تا خبره دديده زمکينه لکه فريزه چوري سفر کي روانه آواز زيد نو لګ دي فريزه تمام آرام کي خپل سنور ضرور یاد وکړه کي او دا اوهان بزان ماړه ويزا تھا فرتم فلجد او کله چې سفر کوي په داسې علاقې کې چېغه قحط زدرا بنجرا او خشک زمکا نفع اسرع هيو کوي پديوانه شهر په سفر کې وابادروا بۃام ٥٠٪ھا وامر سيفانۛ ٥٫۪ حوادیس منذنی مقسود ت LG نِقی zeit supposedly مخونَ ٹ٪٪ٓ٩ در تااکت ختمarma mahک garbage منظنی مقسود تهور mascن وابادروا علیيه ویت الوارو تجلبًا ز gives اشه ده ده ختمarina مخمخ چوزه ده ده نهورو د تااکت دو vi قوت ختم patreon مخمخ که تمنظری مقسود ترا سیدھرzę او کله چې تاسو د شپې آرام کوئ نو فجت نبوت طریقه ځان د لارې نو ساتي اے مسافر روان دی نو په لارې کې بدایي نو سوله فئنها طرق التوا دا هولاره د زنا اورو د زنا اور په دې زیراځي و ماوال او دا زه د پاتې کې دو د زهري لو سيزونه شپيا شپيا ماران لړمانان دارمی نور در درندگان دی لار کراوی وګوره فدی کی دا دا فیدی مسافر بچت د لار نه ارق لشی او ارق ل بارام کای پدارک و آرام نه کای رواه مسلمن دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمہ الله د مشکل الفاظ دا معنی درته کای وی اعت المانعات لبرحزها من الارض معنی د دې سره چې ورته یوه خان تبرخد دې دې زمکنا یعنی ارق فوق به حافظ شه نرمیو قید دی سرپ دیت لوگی لی ترعا چدا اسری فی حال سیرہا حا فحالت دا دیت د دیتی و قوله نقیحا و ایدا پا کسری دنون سر دنون زیر دی و اسکان القاف او قاف بکی ساکن دی او یام و د لاندې دی یاد جوٹکی دی من تحزن دلان دینا و هو المخو دان لیتوائی او قوۃ تو تا قطوی معنی سو اسرع به پدې جناور حتا تسهیلو المکسد چې مقصد تو کله ای زهب مخها مقصد دینه چې لار شي تاقد دی منځن کې سیر دوجي داغ داغ تکلیف د دې منځن لا وتاری حدیث کې تیر شوې دا عرضته واي ان نزول فلل تشفیف یوې سکه د آرام دارام بارا را کو زی وان ابي قتاده رضي الله تعالى عنه تابو قتاده رضي الله عنه رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر چکلب په سفر کې فعرف له له الله حبيب عاش نو اذت دي الله هي په طرف پریوت او جدار دي سره ستزل له نو کله نو سړي باندې ډ خو براشي سبب مز او تهجد نتي او چکل زلشي او بخي طرف پریږي نو ډير څخ خوب شريتا نو ارزي ول د تہجد او د سبا او کله چې به الله حبیب دارام حقوقی له شوفي انا لګ مخک نو نسوبه زراعه یې یا به دا سنگل دا شود ورو لاخې سنگل و وزاره سه ولا کفې او سر به کې کی کوه بارش د شهره نغونت منورام به کول سنگل به دا سي پزمه ک وا او دا بے سر مبارک به تا تاخ فوټ آرام حاصل شي او غنيږي چې مصدي فق تعالی حبيب څنګه دی و جنو درولوا له الله يا سغ تاخ فوټ الصلات الصيد سبا مصدي فوټ ته دا وقت تاغي او عن اول وقت یا يا دا وال وقتنا عنتر رضي الله عنه له روايت ده فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې عليكم جا تا صبحانې دام پکار دي او لازم دي چې سفر او قيد دشبي پتيارک فَإِنَّ الْأَرْضَ تُتْوَى بِاللَّيْلِ وَإِذْ مَكَى دَافِرَ غُنْدُولِ شِدَشپیا علماء لیکری وای د دې حدیث د وجنې سفر کړي نو د شپې پسې سری وای د شپې ازمکا راغوندیک نو باجې علماء لیکری د مراد د شپې سری سفر ځانوی درجه گزارې کله یو کله ګوري کله بلبل ګوري کله خیال بلبل کی نو سفر پیوګدیک د شپې قبل سې شیخ کارینا نو سفر بلادنگیو باز علماءولی کنی دا حدیث پا کل حقیقت دے دا اللہ دا خدرت دو جنا دا سفر و لنڈی دشپی آس نو دشپی پسی سکے سفر بکار دے ترواحو دا ابو داود بیسنا دن حسن پسند حسن سراب دل جا اسیر و فلی وی دشپی منزل سفر توی آن بی سعلبت القشنی رضی اللہ عنو دا بی سعلبت رمائی کانا الناسو او دا حلک دا نزلو منزلن کله چې سفر کې را کو بشول یوزید را کو زیدو ته تفرقو فی الشعاب ندای وخارو وارش ول فی الشعاب باغلار د غrunو کې ولو دیت او په غrunو کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و سلم فرمایل ان تفرقکم فی هذه الشعاب استافو داجدا کېدل او متفرق کېدل پدی ته غورو ندی لارو کی ولودیتې په بری خړو نو کی چلرې لریو بل نه پريوځي ان نماز علیکم من الشیطان دا د شیطان ندی نو تاسمه او فلم ینزلو بعد ذلک ما نزلنا نو نورا خوشوی دی پر د دین یو زید را کو زیدو کی د آرام نه 파را الا ان ثم بعدهم الى بعض مگر بعض به بعض سره جخ پر وڅک اوسم سفرداري ګر مرګري دی او په سحراه کې د آرام لپاره پریوتن لوري لري دلته یو دي ورکه سنت طریقه دا رايو ده شو په دې کې غټه غټه فائدې کله نه لوري شي تکلیف ولا ملاوي شي مرغې ته خبر نه رواه ابو داوود بیسنادن حسنن د دې حديث روایت کړه ده امام ابو داوود پسناده حسن فرا صلی الله ابن عمرو د حضره ابن عمر وقیدا داسم ویل شي ویری چې د سہل ابن عمر الانسواری المعروف چیده مشہور دے بی ابن الحنزولیہ فا ابن الحنزولیہ رضی اللہ عنہ سراد دن روایت دے وَهُوَ من اَهْلِ بِعَةِ الرِّجْوَانِ اَوْ دَا دَا اَهَلِ بِعَةُ الرِّجْوَانِ رضی اللہ عنہ بِعَةُ الرِّجْوَانِ دیتا ہوئی چی نبی ریح السلام ده دیبی سفر کو او بیا د عثمان رضی الله مبارک خبره مشهوره شو چې مشرکان او شهید کو نو سوار لڅو سو صحابه کرام د الله د دا حبيب ربیعت کړه چې موږ عثمان رضی الله نو د بدل بدلوا هغه ای باندې الله درزا وان گئی اعلان فرمایله لقد رضی الله عن المؤمنین الی با تحت الشجره نو ویدہ با صحابه کړه چې په دنیا کې الله درزا وان گئی اعلان تکړه د فرماائي ممر رسول الله صندله هو ه ص لما تیر رسول الله ص الله سلاملم ببعين په یوقد الله قض ووهرو چې ب ش پې وشيی وشا د اغ ب بنی هی د خټې سره د ډیر ال لږ اوو د تپالو د کمزوري د دا وجهنا داداخلټ ش ر فقال الله هبي و فرمیل الله في هذاه بهه یل و یاری گئی دا الله <سؤال> نصیه دې په دې بهای می د دې زناور و بارک المعجمه کتابي زبان دې خبرې نشکوله او استاذو شکایت چالهوله نشي تالم فریاذ نشکوله دا الله ن دې بارک یاری دې وجنه پرز قیامت د شاسو حیوانات او زناور وي او راغې نه خدمت غسه او راغې د عبادت او حق نی ادا کړي نو پرز د قیامت کې برازي او شکایت وکي دې سړي په مقابل بے فرتبوها صالحه سورلیو کای پدیوانی چدا صحیح حالت کی وکلوها صالحه او خری دی لارا چدا روغرمټی دی وجہ علماء وکړي د حدیث وشرح کی چې او زناور بیمار دي یا دور به انتحال بیماری دی وجہ کمزور رہے دوی داغه وہا د صحت پارن نقصان دي روخه او خره خوب چدار صحیح درسته تندرست او تندرستی او که وزن اور بیمار نه اوغه دي بيماراي دوجره دور کمزور شي نه داغه وخا د صحت ته پاره نقصانيدا رواه ابو داوود بیس نادم هي ديت رحمت للعالمين وي ګره حيوانات او حق هم ذکر کړي وا نبي جعفر عبد الله ابن جعفر رضی الله عنهما دابی جعفر عبد الله ابن جعفر رضی الله عنهما روایت ده اذن نبی علیہ السلام د ثر بچیو جعفر رضی اللہ عنہ د ترز یو دانی رضی اللہ عنہ عبد الله راغ بچیو قال را صحابی وای ارد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای رسل سورل خلف سلام کی وکلا سفر مدمدنی والو دا چې ماشومان بمل استقبال ته وته دا الله حبیب را را کی وکلا راغ نو ځنه ماشومان میزان سره مخک شوا نو د تین دغه ماشوم ماشومان پس رسل سورک وا ثر الی یا او مال پټه غونتی او خبرو لا او حدث بی احد من الناس زنا بیانوم دا خلقونه وای خلق دا ذاتی خبره ده که د شریعت ته او ذاتی ته خبره کی چون کله الی باولاد کیو, کیو د الله حبیب کیو خبرو تعلق نو زک و چلاو حد بی احد من الناس دا پر بلې چه احب با فقوله اما است تربیহি الله صلی یعنی ډیر محبوبا د ځان په پټولو 파غي رسول الله صلی الله علیه و سلم له حاجت په وخت ده الله حبیب کی وکلا قضاء حاجت لکې ناس ته نو ډیر وېس په قول دیوار دیوار به او هغه پر دې نبأ پر الله حبیب د قضاء حاجت ته فارق کی ناس ته او هایش یا چې ګڼی کجوري به کنا نو پاگا باغ باغنو کجور که بدا اللہ حبیب دا کجورو داونو دا پردی د لاندې دا غی نرستو کزای حاجت رکی ناستو ویحائش و نخل نتمرات دی ایحائت و نخل رواحو مسلمن ها کزا مختصر ویدہ حدیث دا غشان امام مسلم رحم اللہ مختصرن ذکر کل وزاد فیه البرقانیو او زیاد والے کل پدی ک امام برقانی رحم اللہ پسند مسلم سر حاجت آباد قولیو خائش و نخلی یعنی اغگنی کجوری وی فدح لحایت ور تا اللہ حبیب وردن نشو یو باق تا دا خضای حاجت دا پارا لرجولی من الانسوار دا یو دیو سلی دانسوارو ای دا مدینمی نورا طول باغونو او سرورو پا ختمو لئی شورو کرد اول آغی پزه محلاتو دا سیزون جو رئی فیدا آفیه جملن دا اللہ حبیب دی باق تورننو تو دیو انسواری باغ اور اللہ الحبیب درو رسول شان کہ تمام حیوانات د ګټم پیژند فلم ما را رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کله چې دی اوخد الله حبیب وکټو چې دی باغ ترتن شلو چر جر جارا چر چر هغه आवाज ورچت لکه اوخ څنګه आवाज کوي وذرا قطع عینه او د اوخد سترګو نه اوخ کی پیلله الله حبیب کتل چې د سترګو نه اوخ کی ویږي او دا اوخ جاړی او فاتح النبي صلى الله عليه وسلم تعال حبيب ور تراغ فمسح سراچو داغد اپ کو بيداس مسحتو اے سنا محو کو و زفراہ تو او خدا غبولوی دے سر لاندے پھل راضی نو دغز ایو نے ور مساکت زفراہ دی توئی د وقت پری ویخ کی اوزی او خمانے چ پھل نو ڈیرے پھاغ دے دا دا راشی داغ ایو نے ولا مساکل فسکنا نو اغدا وازنو او تے جڑا نہ پکلارش وخ یکلار کو تسلی و, و لورکا فقال عليه الله حبيب فرمائل مر ربها رب هذا الجمل سوق ده مالک ديو لمن هذا الجمل او دا اوخ د چاړه پاره دي فجاء ختم من الانصار راغی او نوجوانان د انصارونا فقال وي فرمائل هاذا لي يا رسول الله وي دا زما د پاره دي يا رسول الله فقال الله حبيب ورتوئ اقلا تته خلله في هذا د خل به یریږې نه د الله نه تې ځناورباره کې ال <سؤال> مله کا خللهیاغ چې الله مالک کړړے ت دد پهله شکو الیا دا او خماته شاییت کوئ اوکه دج او چېته د وګې کې ود ابه او د د د وس نه زیات کړړ کې دګړ د د د وس نه زیاد و او بوگه بهکې کې توج و اوکې کې بوه او دی سکې یعنی د د د وس نه زیات دیته سکې ړی او کار پ کې د داې بکه روواو داود د ه سرواات پرې ما ب داودکراییت بر برقانږ لکه سرهې عمام برخي د روایت کړی اولو د فرو و دا په کې دظالې معجم سر دی چک کوي و اسستان الفا اوپ په ک سا ک دا او دوه لفزل مفردن او دا ل د و او موې ویللی دي اخن اللغت د لغتې معمان چې ا فره فراستوي المض او الذي و ځ هغه یا عرا خو کېخوالی په راض منګاعری د وختنا خلفلوون د غګوونه او قولو هو س بهوه س بوه سره ک واان ننس رض الله تعالان دانت دا رض الله هو روایتې قال देवाيكون نو مونږه را نزلنا منزلا چې کله به موږ یو ځای کی سفر کرا کو شو نلان نصب بهو ترغيب به موږ نفل نکول حتا نحل الرحال چې دوحان نو به موږ کی جاوي او بار نو نسپارې سپړدل یوخ باندې کی جاوه تدې پاغه تدې کی ني سامان پکې ني اس د پسته زینو نو د ازنا دو خان و داسونو ناغ زینونا او داغین آغا کی جاویل ری که جلی تارام حاکت شي زکت دا دیم دا حق ده د صحابه د مو سرده را مینوه در نفل و سرده را مینوه و این نفل با متراغین نکول چه د زناور و در شاگان و نبو مزینونا او اغا کی جاویل لري کدی جاوی لیو رواه و ابو داود بیسنادن علا شرط مسلمه پس انصر درځ دا بشر د امام موسی رحم الله او قوله لا نصبه اعلان اصلي النافلا موږ به نفل مستغین وکړو و معنا هما نه دالا چې انا ما هرسنا و موږ سره د هرس زموږ نه علي په موږ چې زموږ د مو سره څمره هرسو لا نقدمه او مزمم على حق الرهان بل رې کولو دا کیځو د یو خانه و یا راحت د دواف او د فار د دي چ آرام حاصل شي دي زراورته ځکه الله انسان او مالک دي مالک کړي او د هر قسمه خبره تکوس به دي کي سبا پر ورځ قیامت باندې باب اعانته الرفيق باب دغه بیان د مدد کولو کې د مرګ لري سره سفر ايستاده سفر یو مرګ لري ندا غصر دا غ سره مدد او نصرت کول دا سنت طریقه ده واي فل باب یا حدیث کثیره طدی باب کې احادیث ډېر دی او تقدمت زنی پکړوان دي تیر شوی دي که حدیث هن لکدا حدیث چي کې ویلي والله فی اعن العبد الی فمدد دخل بندگی او د دې بنده مدد او نصرت کوي ما کان العبد ترسوچ وی دا بندا فی عون اخیه ہی پمदत د خپل رور کې یو مسلمان د بل رور مدد او نصرت کوي نو الله د تشره خصوصي مدد کوي او دا حدیث هم تیر چې کل معروفن صدقه هراني کی خیرات ده واش باه حاضرې غن د نور داسې احادی دا ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت ده قال یې فرمای مه نما نحنو پمند دي کی چې مونږ په سفرن په سفر کې جا رجل راغ یو سره علی راهلۃ لہ و یو سور لای وانی چې د پاروا فسور لیسور راغ فج علی یصرف بصره نو غر دا را سره چې اڑول راڑول و بصرهو نظر فل یمینا کی طرف لے کلا کتل وشمالا او طرف لے کلا کتل نو رسول الله صلی الله علیه و آله او فرمایل چې کله قتل کتل و اداه سور لی به انتها کمزورې و د الله حبیب او باغد اللوگی او د غریبه او فقیره اترات کاریدن صد الله حبیبو فرمائل من کان معاو فضل و زوهره چا سرچی سیوائی سوارلیوی نو فل یعود بیهی چا سرچی سیوائی نو حوالدی کی علامن اغ اغشاتا لا زوهر له چه غصر سوارلی نشتا و من کان لهو فضل و زاده. او چا سرچی سیوائی دا سفر سامانوی د دې د حاجت نه سیوا خوراک او استاد دې نفل یعد بهي د دې حواله کی علا مناغ چا تلا ذات له شي سفر سامان نشته خوراک او استاد واي ف ذکر الله حبيب ذکر فرمایلو من اسناف المال د نورو قسمونو د مال نا ما غ ذکر هو چې ذکر کړو حتا رینا واي تر دې چې مونږ داسې محسوس کړو چې انه لا حق له احد مين چې به شک حق نشته د یو سنت زمونږ نه فی فضل پدې سیوای شکه یو دا خیال راغې چې دا دا چا د خپل ضرورت نه مال له سوړلی دا یا نور څه شه ده نو د پدې کېړو حق نشته بلکې دا د مسلمان روړتور کې رواه مسلم د دې حدیث روایت کړې ده امام مسلم رحمۃ اللہ وان جابر رضی الله عنه د جابر رضی الله عنه روایت کړې چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمانا روایت تی انہو ارادا چه دا اللہ حبیب چلے ارادے لرلوا ان یغزوا چه غزاو کی دشمن کافر سره د جنگ او دا جہاد ارادے لرلوا فقال انو فرمائلو یا معاشر المہاجرین والانصار وی اے ڈلی دا مہاجرین ودانصار اننا من اخوانکم بیشک استاس و قدیرونو کی قوم انداس قوم مشتار لیس لهم مال شرایده سراډو مال نشته ولا عشیره او نیس قبيله او خاندان نشته ملک مدینه منوره ته مهاجر راغلی او هر سی فریخي نو فل یزم احدکم الیه الرجل وی په وجد کې یو پتافه کې ځان تدو شړي او صلاة ته یاد لري نو برداشتو سړو پالنه دي کای ددې د سورلې تنظیم دي کای یاد درېو فمال احدنا من زهر نوی نبو زموږ د فارس سوړلی یحمله چسور دي شي پاغي او سړې الا عقبتا مگر په نمبر کا عقبتی یعنی احدی ه اخلس ورلی بوه هغه مالک وبم پاغي باندې پنمبر سورې درو مرګري وو نو سفر ما مثال پتور یو یو دو دو درې درې میله یو سور شو بیا هغه کو شو بل بسور شو نخل مالک بم د نور رونو سر په نمبر سوریدو قالا خزممت الی ایثنین جابر رضی الله عنه امام جان سره دو کسان او ثلاثه یادری مرګری کلي مالی نو زماد فار الا عقبه مگر نمبر د سور لی. کا عقبه یا هدهیم پشان د نمبر دیو دوی دی. من جملی زماد عقنوخ زماو او زمام دا غینه سیواد سور لئی حق نو سورہ جبز سورہ دم د دو رای یانی دوم را پا او مت کیسو ا عیسا زکہ الله رحمت او نصرت به وی سره نن ګور دغه حال شروع ده چې لری مسلمان خو غټه خبره ده خپل عزیز او رشتہ دارم چې سورہ په تکلیف کې ګوري <تصفح> نفاقی باندې خوشحالیږي او داغه په خوشحالو باندې فزړه کې څه کیږي کی ارواح او بوجود وعن هو دلغ جعبیر رضی اللہ عنہ روایت تا دے فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلفو فی المسیر رسط رسط بدلو پس فرگی لالہ حبیب بدل اختر پر رسط نئی سکیو فیجی از ضعیف لدکمزوری زناور به سی شڑلو و یردفو آسوک بیزان پس رسط سورولو و یدعو لہو دعا بیورتکولا علماء لکلی چرا حدیث پر قبل اموم ننے کلا نا کلا الله <سؤال> حبیب ده لخر په اخر ایش کرا غله و ای کلا کی ضرورت وی نو پمنس کی وظی امیر پمنس کی نو الله حبیب لاړه او کلا ته ضرورت وی نو امیر او خلیفہ و مخ کی دي نا به حالات لغوری خلیفہ چه مخ کی تل المناسب دی پمنس کی تل المناسب دی او اخر کی پروا هو غو داود بیس نادن حسنن د دې حدیث روایت سره امام غو رحم الله پر سند حسن سرا مصلی الل اللہ تعالی علیہ و اما بعد د په بیان دا څه کیږي و مسلمان چې کله سور شي په سفر لای د سفر لپاره اګه سفر د یو مسافر په سور لای باندې شو نو دې وسوي دا باب د دې په بیان کړي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لوی قران شریف کی فرمایلی دی سورہ زخرف کی وجعل لکم من الفلک اللہ پی داخلي دی تاسو پارو کښته نو الانعام او د جناورونو ما ترکبون هغه چ تاسو په شور لیکوي لتاستو علی ظہوره دی له پار چ تاسو برابر شی پشاغانو د دې څورلو ثم تذکرون نعمت او بیا آیات کای نهمت دخت رب سګورا الله کریم دی او زمادګونا خو نو د بدو توعام ما لو په وجود د تاسیسور لای بندوبسو تنظیم مالکړې ایز تم عليه صلیچه برابر شی پدې وتقول و تاسو وایي سبحان الذي پاکی د هغه ذات لرا سخر لنا هذا چې موږ د پاره داسور لای ثابت کړی و ما کنا لهو مقرنين او نو یو موږ دیلر طاقت لرونکي د ثابت کو لمنگ د دې د ثابت کول او وسو طاقت نشته و ان الى ربنا او بهشکه موږ به خپل رب ته همخه واپس په سورلې سور شي نو د دې سورلې سره اخرانه یې سورلې درایا دکي اخر کې بګور هر سره پکټ کې چولې او فصلور کسبه قبر او خارو ټوري نو و ان الی ربنا رب لمنقلبون دمانار چه دی سورلی وانی سورشی نو غره اخیرنی ہی سورلی را یا را یا دا, رایا دا اخر کے بدغشان خلق تو گو او دغه خاورو بری بعض بعضه اهل علم دام نکلی وای کله سڑے فاص یا سورلی یا قیمتی سورلی وانی سورشی نزرکه نفس او شیطان یو غرور راولی او زره کیو تکبر راشی ندائے علاجن خی وې قبر او خارې آیات ته نو داد سرکبر او د غرور د دفقېدو علاج ده دا آیات چې ځب خارو لګي خارو نه پیریم خارو لګو او دام ورسره آیات چې په تللېږي چې خارو کې ما سره د الله سبحانه وملایې وان ابن عمر رضی الله عنهما صحه عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده چې رسول الله صلی الله کانو اذا است سوالا چکله برابر شو پخله اوخ باندې خارجن فدا سے حال کی چوتن کے بو اله سفر سفر کا نو ګردا مسنون دعا سره یاد کی چکله الله حبیب پسورلی برابر کې نازو نو کبره ثلاثه درې پیری به الله اکبر وے الله اکبر الله اکبر الله اکبر ثم قال او بیا به او فرمایلا الذي باقدا حق ذات لرا صحر لنا هذا چه تابه کڑه ده د ده پاره ده زناوره ده سورلی وما کننا له مقرنین او منگ نو دیلر ده تابه داره وسو تا قتل رنج واننا الى ربنا لمن او بیشکا منگ خبر رب تا خام خوابا پسکی ہوگا اللہم اے اللہ انا نسألوکا بیشکا منگ غوادو تانا سوال در نکو فی سفرنا پا دی سفر زمونکی هذا چه داد دا البر دنیکو دا اللہ اضی سفر کی در ند کو کول ل غاړو و التقوا او پریزگاری در نغاړو دې سفر کی مونږه تقوا او پریزگاری اختیار کړو و من العمل او دې سفر کی در لهغه عمل غاړو ما تر دعا چې په خره او ته راضي کی اللهم یا الله هو علينا سفرنا هاغا آسان کی په مونږ سفر زمون هاغا چي دا و وتوي عنا بعده او إله العالمین را تھا او کې راغون کې زمونږ نړیواله دې دا نړیواله پختل قدرت راغون اللهُمَّ يا الله أنت صاحب في السفر فمرجره زمونږ سره په دې سفر والخليفه في الاهل او زمونږ نروستو محافظه او خليفه زمونږ په بال بچ اللهُمَّ يا الله اني بشک ذشم اعوذ بك بناهي قالم من وعثاء السفر تاغه مشققاتونو او تکلیفونو د سفرنا وکابهت المنظر او د خوفناک او د خفتان او د هیبتناک زاینو او مناظرنا وسو علمون قلب او, او د ناخار واپس کیدون فل مال والاهل په مال کې او په اهل کې ولاد او پا اولاد هسه او نه لاچو واپس راځم او په مال کې داسې او شې نه راغلی چې غناثارې بال بچمه نه فرمانه شوی نه وسو علمن قلبی فلمال والاهل والولد وداغور سوره جامع دوار دي. او دی کور سوره خیر او برکات دی هر مؤمن مسلمان تا دا دعا غان زکول فقار دی دوران سفر کی وئی وا اذا رجا او کل ذ اللہ حبیب چې په سفر نه واپس راته لو قالهن دغه کلمات به بیاوي اذا سفر لزیه واپس راځي دوار او اوقات کی بداوي ظې هننا واپس رالو کې ور سره دې سردام سې واکن آنا آی بناډب مور سره واپمون آی بونمونږ واپسون کیيو ٿ عبونا او بتون کیو آ بدونے کیو ل رب بنا حدور او د خپل رب او سفتتونونه بون کیو رووا مسلمون دې هدي سروات ک د اما ممسلم رحمهله معناه المقرئين سره متویقین طاقت لرول کی واسات توي وای فتح د واو دا, العین دا, دا, دا, دا و احتان العين او عين چې بي ټقي دي دا ساکن دي و وبال مثلثه او ص وقتی د فاصله د ریټ کی مثلثه و بالمد او داران کې په صابه باندې مدم دي وهي شدت د هغه حواله توي والکابه بالمد داسته تو وی وهیه تغیر النفس واذا بدل ذل ذ النفس ذی من حزن خفقان تو نهوی الى سنور و المنقلب المرجع زید واپس کېدو زید واپس کېدو وان عبد ابن سر سر جیسا رضی الله عنه عبد الله ابن سر رضی الله عنه روایت دې فرمایي چو رسول الله صلی الله علیه صل وسلم اذا سافرا چه کله سفر اراده کا و يتعوذ قنايب بغفلت الله من عصا السفر ا د اغش مشقات سفرنا وكابه او د غبت او د خفان د واپس کیدو د سینا او د واپس کیدو نا والحور بعد القور دا حدیث تنن مشکا شریف کی مراد روان نے قام کراغلی والحور بعد القور او بعده کراغلی والحور بعد الكون اور در درته مصنف دې په خپل معنا کوي مصنف رحمت الله عليه دا خپل معنا کوي والحور او ځکه نه هی وړانده واپس کېدونہ بعد الكون یعنی فز دې نه چیزه صحیح حاله په او چې واپس رازم بیمار یا سر دې نه بال بچ بچمه صحیح وي او چې واپس رازم او مال او بال بچیمی بیماری وی و المظلوم او الله ذا پنای د دا د دا مظلومنا و المنظر أو بد منظر او دبت منظر نفیل اہل والمال دا اہل او دا مال بارکی رواه مسلمن وی ها کذا هو في صحیح مسلمن تغشان دا, دا حدیث په صحیح مسلم کې دے الحور بعد القور اے بننون دا القور نذکر کئی یعنی بعد ایکی فو القور دے نو را دا نو دے وی وکذا رواه ترم رن دا ه سام تمیزی رحیم الله نقل ووروا ال بر را وپرا سرې مرواد شوي وکله هم ما له وجه او دوواړو الفازو دپاره وجهه صحی هشتا قاللو لماو فرماید یو لباه کرا ومانا بنون بِن ورا معې په نونه او را سره جميعیان په دواړو سر سره ایکون شيو ک کارور شي و وی دا رو ته او من الاستقامه د درس حال نه یا واپس کېدل زیادت زیاد وی زیادته له نقص د زیاتوالی نه کهبې تا قالوا او علماء لکري ش روايت درا ماخوز دي من تکرير الامام اول د پټکينه ه کور الامام د پټکې دی ول توي وهو کفو ها و جمعها اغا د پران سنتو باندې دلي او د دې پټکې د ول جمع کې دل دلي وښه پهoverline باندې خور دی ته وای او حور وای دې ولفرانته زهوتا نو ګور معنا ولحور بعدل کور زفنای غوړم ګور چې ظاهري معنی دا یا ذات تمال او دا ولاد نه نقصان تران نشي او روایت دنون من الكون ده مصدر دکان یکون کونن اذا وجد کل شيء و من دش و استقروا ثابت شي وصلی الله علی ابن ربیع دا حضرت علی ابن ربیع رحمه الله نه روایت ده قال له فرمای شهدت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه ویسمو جو دن طالب ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سلام بودیہ بدابتن راوت سے خواجہ رضی اللہ عنہ تصورلی لے یرک بہا دید پارچ دے پاوی سورش فلمہ وذع رج لہ حرکت چکی خواق فلاخ پر مبارک اثر رکابے پرکاب ندادوائے بسم اللہ پېپنوم دین داد الله زپري څور لې سورې کو اوسم سره خپې دي پس ور لې نقطې کې قدوس هرادي بسم الله هوا لما استوى على ظهرها كلچ برابر کې ناز کو پشاد سور لې قال نو داد وایوې الحمد لله دی سخر لنا هذا تو الحمد وثارقن خاص الله لرضي اغا الله چې تاوي کړې دي موږ د پاره ها زادا سور لې وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ او نو مون دې لرا وسوتا قتلن کې د تابې کول و اننا الٰہی ربینا لمنقلبول اويشک ها مها مون بخلغه توپش کیو <تصفح> ثم قال او فرمایل الحمدللہ ثلاث مرتبہ اندري پیری الحمدللہ وي ثم قال الله اکبر ثلاث الله اکبر اندري او ثم قالا بیدا دعاو فرمائلا سبحانکا فاکید دا اللہ تعالی انی ظلمت نفسي بے شکز چھئی ما ظلم زیادے اکڑے دے پخفل ذات فاقفر لی نبخنو کی ماتا انہو بے شکشان دانے لا اخفر الظنوبا چھئی نشی ما پولے گناہونا اللہ انت مگر تا <تصفح> او چیدہ ہم روی سمز وحکا بے تھبا سمکوی خاندر فقيل اولئك للامير المؤمنين امير المؤمنين من اي شين روهکتا دکمشي دوجنه تاو خاند قالا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فرماله شرحت النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل النبي عليه السلام فعلا شدغ شانې کړو کما خانت لك شما وکړه او ثم زوهک به خاندلیو لکه څنګه چې ما هوهاندل دغه رسول صحابه کرامو کې ذمہ داری چې د حضور پاک سره په تبسم کې موافقت او د رنګي تبای کولا تعالی حبیب دې څنګه بسم الله وي به څنګه دعا وي او د ټولو نفسه کو نو بس مام د الله حبیب کته له مام تبسم کو فقلتم علی یا رسول الله ان الله رسول مې نه شي نه رهک دکم شید وزن تاسو تبسم کوی حال دله حبي فرمال ان رته صبحبحانه ہو پیششهطرفته چېفاقیې دغ له یا عجا من بدی تا ذوب کوئ لکه سنګه اللله د شان سره خاږي د خپل بند نه ا دا کاله کله چې دا بنده وي یخفر ل الله ما ته زما جرمونګونهونه ما ربړلمین و یااعمو زما دا بنده پوهږ لا یاخثر زنو بغیرري شی بهت شاد د دې نشي معفو له بغیر زمانه بل شوک ددا الله ته خوشاله شي او د ګناہوں مافي رواه ابو داوود جو ترمذي او رحمهم الله وقال امام ترمذي ویلی حدیث حسنون دا حدیث سان تل اپ بعد نصو کی حسن صحیحون و دا لفظ ابي داود دا دنت چکم الفازون دا الفاظو دا امام ابو داوود رحمهم الله باب تکبیر المصافر اذا سعدت سنایا او شبحہا باب نے پا بیان دادی کی چه اللہ اکبر بوئی مسافر اذا سعدت سنایا کلچی دیدہ سفر کوي او وڑو وڑو دیرو تورو تو خیجی او شبحہا یاد دیگون تیزا کیوچت زیل دعام از مکی ہم وارنگ لگوچت زیل په سفر کیورو خیجی نو دیب اللہ اکبر وئی و ہی او دی سبحان الله او اذا حبتل اوديا ته کله دې ورکو شي پلو نو تا وخت ته ريتا ونحوا یاد دي غنتی ونهي او دې باپ کې نهیندان عن المبالغه دي ډېر مبالغه کول نو ورفي صوت په پورته کول د اواز سره په تدبیر په الله اکبر سره ونحوي او دې غنتی نور ذکر یعنی په سفر کې که څوک ذکر کوي نو به انتها आवाज برابرته کوي نا لگ जहर چه دے دے جہر دا دے دی واوری حل ګله تکلیف نی دا ور ته چاهز ده او به انتها जहरونه کوي ان جابر رضی الله عنه ده حضرت جابر رضی الله عنه روایت کې قال لري فرمایي کو ناوموغا اذا سعدنا کله چې په سفر کې به مونږ او چذ زه ته الله اکبر بموي اور اوس روایت کې اروان د دری په رسیدې به الله اکبر وایي الله اکبر الله اکبر و اذا نزلنا او كلت من کو سفر کی خطا ذیل برا کو شو نصبحنا من سبحان الله ورواه البخاري یہ حدیث روایت امام بخاری رحم الله نکره وان عمر رضی اللہ عنہ دا حضرت عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت سے یہ فرمائی جو نبی علیہ او دا غیغل اخترے چې جہاد ته اذا علو استنایا इकलब उच्च तो जायनो بلند مقاماتو تو ورختن نکبروا الله اکبر دیو و اذا حبت او چکل وقت زے تورکشن نسبحو سبحان الله دیو رواه ابو داود بے سناد صحیح پسندے صحیح حرا و هو دغی ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے دی فرمائی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی نے سلام اذا قفل کل چرا واپس کوشن الحج د حجنا اویل عمرت یاد عمرینا نو کل ما آو فا علا سنیه دی کل چه با پورت شو پیوڑی ری آو فتف دیلی اید اللہ حبیب یاد سنیه ویلی یا فتفت او درابی شکل دیل درابی او دام ویلکی فتفت وی دیتا وی چه دار سخت از مکوی او پاگی پوچت دیلی لذفت فضل السنه تقریبا يومان را لچوچه زین وروحه تکبر ثلاثه دريبي الله اكبر او ثم قال ده به ور تصدا ک امام فرمایلا لا اله الا الله وحده لا شريك له له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عائبون مو واپس کی دن کی اٹھ عائبون تو بیسن کی عابدون عبادت تون کی سجودون سجدہ کون لرب لب ربنا او قل رب ت رحمت و او بیا صدق اللہ وعده رشتہ کا اللہ کلا واضا فرمایلو جزم المک مکرما فتح قوم دربارے او حبیب ر ایک وطن تے پر فاتحان شکل کے واپس کو صدق اللہ وعده یا اللہ تم ملکونو د فتح کو وعده فرمایلو او د دی دین پر دنیا کی تے پھیلاو وعده فرمایلو ندا الله <سؤال> حبیب په زمانه کې اجازه مقدس نه لری لری په اسلام په پیلاو دا الله حبیب صدق الله <سؤال> او ادا الله <سؤال> چې د دین د پیلاو له د دنیا ګوټ ګوټ ته د رسول او ادا فرمایلی وا هغه واده رشتیا کا وانا ثر او د خپل عاجز منده مدد یې وکړه واه ذمل احزاب او شکسته ورکل دی دانو د ساتورو ته وا دا الله په مدد دی کافر شکسته کړو او اسلام تقل برانا متفقن علیه وفی روایت اللہ مسلمن پیو روایت دا مسلم شریف کی راغلی اذا قفل من الجیوش کلچ براوا پشو دا غٹو لخطرنا ویس سرایا یاد وڑو وڑو لخطرنا او الحج یاد حج یاد عمرینا نو دا دواب نبیره اسلام و صحابه اکرام ویلا قوله دیکی مشکل الفاظ دی داغی معنی آگانی در تک یوفا اے ارتفا چوارو بخطو و قوله فتفدد فد و دوعا وهو بهفتحل فه په فختې دوفاګی دي و دواو ماې فحا زبر دے او دالن فمند دی دالن محمد لفظ غیر پینی او ب نه همما داون په منندې کې دال ل مهمتون محمللهفضظ روی چې ټې پلی او ساک نهتون ساکن دی سزبر زیر پیش پنی و دالن اخراق او دی دی لفظ پا آخر کی او اس فتفت و و هو او ددي للف پ آخر کې بل ډلم دی اوسفتفتته وي وهل غلیزول مور تر او من الرضی تاغه صح ولچا زیتوي دسمه کې لکه غرد دکانو او د یو ډېرې 5.94 دسمه کې نه چته د دې په پت پتوي وسل الله تعالی وان ابي هريره رضي الله تعالی عنه ده حضرت ابو هريره رضي الله عنه نويایت ده ان رجلا چې به شکې او سړې قال فرمایلی پرید ویم جل کی پینزمت ہے ام نمبر حدیث دے چه بے یو سڑی یو صحابی فرمائی لیو الله اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انیو ریدو زیراد لرم ان اصافرا چې سفر اکم دا سفر اراد میں نفعو سینی نمالس وصیتو کا قال الله حبیب ورتو فرمائیل علیکا بے تقو اللہ لازم دی پتا چې تا تقوی دا اللہ رونی یعنی ینې باوامر پابندی کوا او د الله د نافرمانونو اجتناب کوا زکه باځه سړې په حالت اقامت کې سمي خو چه سفر للاړو نویاموز نه ته یاني ګناث ګنا نه وای د زکه ورته وای আলাইک فتقواللہ حالت سفر کې د الله تقوا لازم ورو نس و وتکبیر علی کل شرفن الله اکبر وای چې هر لږه ته ورو چته په سفر کې فلم ماول ل جلو کله چې دغې صحوي ش او روان د الله حبي ورته بیا غیبانه واګې شوور کې الله م له ب یا ال لمنا روون غړې د لرن ل وال د سفر د ورته راېځ کې ح عليه سفر او الله سان کې پهبانې د سفر د ارواح ترمذی یو د دې حدیث روایت امام ترمذی رحم الله تره وقال حدیث حسن وان ابو موسی الشری رضي الله عنه د ابو موسی الشری رضي الله عنه روایت ته قالا فرمای کنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مونږه نبی صلى الله عليه وسلم سره په سفر کې یو سفر فکنا نوموږه دا اشرفنا على واد اذا اشرفنا على واد كل جب موږ داس یو میدان ته بر وروختو نو حللنا لا اله الا الله ويل شروقل وکبرنا الله اکبر کلمات ويل مشروقل ور اسواتنا او په لا اله الا الله والله اکبر ويل سره زموږ اوازونه را پورته شولې زموږ اوازونه را پورته شولې نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل يا ايها الناس اتقوا على انفسكم نرميو كيدخل الزان و السرا او دا دور आवाज نه مرا پورته تا وي فئنكم لا تزعون बेशक تا سچي نتا سنرا بليدا ذات اصلا ما چا ني كون देव اورينا او ندا ذات ربلي کي ني شي غائب دي بلڪي علم په اتباع دا هر چه سر موجود دي انه معكم बेशक अल्लाह د علم او د قدرت په اعتبار د تاسو سره دی انه سميع قريب बेशक الله اوريدن کي قريب او نذير وګوره حالتي سفر کي صحابه کرام الله اکبر او لا اله الا الله ويلي او دمرتي زواج را پورته کولو په حديث کې من راغلي دا وګوره jihad دوران کې نبي عليه السلام او دې جلسو جلسونو کې جلاچر وي ګور هر شي کې زمونږ استاد وخیر په اتبا او تابعداري د جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم کې الله حبیب بواس فرمایلو مسجد نبوي کې دا غیر علاوه نور زيوونو کې واعظونه کړی وایي کدا چې نشي چې یو پکره پور تښوي دی ویلي چې تکبیر او نور ویلي الله اکبر نداءه سنتو کې ثابت نه لني پریا مو جلسو کې سیاسي غیر سیاسی خلک چې کېمه چوي وي ہر خبر چکے اغیل و دلیل شریل اٹھے جہاد دوران کی تکبیر راغلے واغم گردہ سے ندر راغلے گنی چی بے انتہا واز دے پرتکڑے او کچادا سے قلید اللہ حبیب منع فرمائے لیدا دوران جہاد کی موئی ایوہ الناس اربعو علا انفسکم اے حلقو نرمیو کئی فزانونو تا صدا سے ذات خنرا بلے چگنے آغا کون دے یا غائب دے نگورا خیر پسکی رے متا عبدالرحیم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی هر شی کی گردش الله د حبیب جان دی وی لکه دا معنی درته وی د مفتشفی رحمتہ اللہ علیہ جواہر الفقه کی اور رسالہ چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مختلف جهادونو کې کوم یې جاندې خدا جاندو په جهاد کې وا د پوهانو پلارو موټرونو وی لګولې او نی په کورونو لګولې دغه خبره هر شی چې سنت وین واغې خپل محلم پکاره ذم یو نخوجه انده صحابه کرامو خلاص کې بوه چې مجاهدین وبخل مرغری او یو بل پیجن دو متفق علیه ایربعه وای په فتح د باثر ره الموحدہ چلان دی یو ټکره معنی وا ایرفقو بیا نفسکم نرمی وکای دخل زانو سرا باب و استحباب دعایت سفر باب د تو بیان د دې کې چې سفر کې دعاګان غفل مستحب دی چکه مسافر الله دعاګانې قبلې اے الله ډیر کریم او رحیم دې نو کله چې یو بندر خپل بال بچنه لری شو د خپل سہولت نه لری شو او دلکم سہولتونه چې په او وطن کې ملاوی دل په سفر کې نه ملاويږي نو کریم او رحیم دې دعاګانې قبلې نو حالت سفر کې سړې دې دعاګانې کوي او په جییا سفر هم یا دینی سفر وي که دنیوي سفر هم وي د حلال کار د پارهم د حکم نه ان الله دا بو حریر رضی اللہ عنہونا روایت تے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی سلاس دعواتم دری دعا گانی دی مستجاباتم چه دا قبلو لشی اولا شک فی هنہ نشت دے شک دے په قبلی جوکے دعوت المظلوم یو خیری دمظلوم چا سر ظلم و شو آغا ایو چې ګورته ظلم د خیرونو یې سره ځان ساتي د چا عزت ماخ د شاړل د تکلیف مرسته وا اسي چا پس سپک سپورې وایما د چا په جی دادونو کومالونو هغه قبضه مکوا ورنکه خیریو کې نو ګره د مظلوم خیره رتکېدا اگر الله خو خدای کتابل رانی تي والله قسم کړل چې د مظلوم خیره رتکومنا دعوت المظلوم ودعوت المسافر او دیمه دعا د مسافر دا د مسافر دعاګانې رد کیګنه او درې ودعوتوالیدی عل الولدی دعا د والدینو د خپل اولاد لپاره یو جنګره د مور خپلار د خیرونه دیم بچی ځان ساتي خیره مګره څړې ته باقې د والدینو مور خپلار تم حت الوسب بچو ته خیرې نهې پکاره نو د مور خپلار دعاګانې د بچو په حق لري کوي رو اح ابو داؤد و ترمذي و رحمهم و وقال امام ترمذي فرمایلی حدیث حسن و ليس في روايه ابي داؤد على ولده لفظ بکنشتا باب مايد به ذا فلاسن او غيره باب دکو بیان داغه سکی چې دعا په غواړي phagi چې کله د خلکو نه یری یاد دین علاوه د بل شنه یری دې دی چانه دیار را نو مسنون عمل سره چر را فلانه مما تکلیف ورو رسي او دې زما د تکلیف پسیری نصب وایځل ا نبی موسی علیه السلام دا ابو موسی علیه السلام نن روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښا نو اذا ققوم کلچې وي يرکول دی او قوم نشې دې خو زموږ له تکلیف را رسې قالنا دا دعا دی الله هم یا الله اولما وکړي وای شو چې په دعا کې اللهم وی نو د ټول اسماء را جمکن اللہم دا تمام اصماء حسناو مجموع دا الله اللہ انا نجالوکا بیشک مونگ تا گرزو فی نحورهم دا دی دد دی مروکی دا دی تا مخلکو وانا اعوذ بکا من شرورهم او مونگ پناہی غارو استاف ذات علیہ دا دی دا شہرونالا او دا دیر مجرب دعا دا چالا دا چانا سیر وی خطر روی دا دعا وزی فکول او دا دعا جزئی سرا اللہ نغحتل اللہم انا نجعلوک فین حورہم و نعوذ بک من شرورہم رواہ و ابو داود والنسائی بیسنا دن صحیح فسندی صحیح سرا با مما یقولو ایلا نظر منزل مسافر په پہالت سفر کی اوزے کی راکو شندے وکم دعا کئی دخولب انت حکیم رضی اللہ عنہان روایت پہ قال ابدا بی بھی فرمائی سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ماوری دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول کہ فرمائے نے من نزل منزلا ګور اپ کور کې مویل شي او سفر کې مویل شي اور ډیره مبارکه دعا لکتا سمشکریم کی حدیث سرش حاویرا غ نبی رحم السلام ته ما خوږي کا خوب ملنه کړي ویولي لړم چې چلے او ټول شپد اګه درد دوج بس خوب ملنه کړي اللہ حبیب ورطبیتا کدا کلمات بیلے وی کنن تا بلڑم نیچی چلے دیو جنسوک دو کشپیا دو درے پیر کلمات ہوئی نو اس کسما زہری لشے بدل تکلیف نرسے ویسوک چے راکوش و منزلن یوزید راکوزیدو کسما قالاو بیوئے اعوذ بکلمات اللہ التامات فناہی غارم فکلمات اللہ التامات چی اغا کاملی و مکملی دی من شر ما خلقا دشار دا شر دا اغنه چې الله څومره مخلوق پیدا کړ لم یذرهو شیون نودلا بازارر اونره سې څه حتى ير تهلا مم منزلہی ذلک تر دې چې دد دا لاړ شي د دغه زید دنه چې دا ده د دې ټول pore بدل څه تکلیف کړی رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړ د امام مسلم رحم الله علیه دی وزن د دې په ریوی لکه روایته کډری پیږه غلی طربا همني مويسړې درې پیروي او ذو کلمات الله الطام من شر ما خلق کم زيقينات سي او دا کلمه واه چې شیبه تکلیف درلنه رسي تابع الحديثو موږ نه بیا به وایي وصلي الله تعالی علیه وان ابن عمره رضی الله عنه دا حضرت